Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smidt sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok- og drinks ekvilibrist Jesper Smidt. Velbekomme. Jesper Smidt, som normalt laver mad og er kok- og drinks han er blevet far. Så han kan ikke være her i dag. Og i stedet for, så er vores tekniker. Og Kim, Løkke, pil, Vester. Vester. God. <laughs> ikke går. <laughs> øh, så har han... Du har valgt at, at simpelthen tilbyde din med, hjælp at lave mad i ja. stedet for Jesper. Ja. Og du er jo også øh, faktisk chefredaktør. Ja, programchef. Simon Programme Andersen er chefredaktør, chefredaktør. jeg er bare progr jeg er programchef. Chef, ja. Ja. ja. På 24. Ja. Det er jeg. Og så nu. du er kok i dag ja. og drik ikke filerbrist? Yes. Ja. Så spørger jeg dig, Kim om øh, du har noget rigtig ekstravagant i dag. Øh, ja, jeg har, jeg har lavet nærmest jeg har lavet rigtig meget af det selv, forbundet med ting fra min have, og ting, som var lavet forvejen, men med ting fra min have. Øh, så jeg har gjort mig umaget, så der er sådan et tema, der hedder hjem, hjemligt. Du har taget opgaven til dig. Ja, det har jeg. Og det kan, har jeg godt mærke, og det ja. synes jeg er super ja. fedt. Ja. Så, øhm. Og det er også på den måde, at jeg har været så sent på den, at den ret, vi skulle til sidst, den starter vi lige med. Fordi ellers så tør jeg ikke love for, hvad det ender med. Jeg synes, det er fint. Mm. Det lyder godt. Og så vil jeg gerne sige velkommen til dagens gæst, og det er dig, Stine Bosse. Velkommen tak. til. Tak skal du have. Altså, vi kender jo ikke hinanden. Nej. Særlig godt. Vi har lavet et program på 24-7, der hedder Tsunami. Mm. Og de har noget, der hedder Parnasset. Der har vi været gæster sammen. Ja. Og der mødte vi hinanden og du, du anede ikke hvem jeg var. Det var lidt Nej, det, <laughs> jo, det var det. Det <laughs> var det. Det synes jeg er fint nok, altså okay. fordi normalt så, så har man lavet et eller andet sammen, men det har vi ikke. Mm. Øh, og præsentationen af dig, der jeg, har, jeg ved at du er debatør mm. og, og en, en kvinde der, der der ikke er bange for at sige hvad, hvad du mener. Mm. Og det synes jeg det det, af for det, det er dejligt For der er også nogen der siger øh, Nu taler jeg hele tiden af en eller anden grund Men, men er der fint. er nogen der der, der, der der siger noget bare for at høre sig selv mm. have en mening mm. Men der oplever jeg jo ret øh, Det kan man mærke mm. At du siger noget hvis du har en mening mm. om det Ellers så siger du nødvendigvis ikke noget, ikke noget. Nej. Nej. Og du jeg siger ikke, også noget om hvad... ting Du ved noget om ja. Og hvis du ikke ved noget om det Så tænker jeg så siger du heller ikke noget Det er, fuld... det er i hvert fald det jeg bestræber mig på Ja det kan jeg godt lide der tak. er jeg måske mere, i hvert fald, da jeg var yngre, til at påstå, at jeg vidste noget om noget. Også mm -hmm. nogle gange sagt, at jeg har hvis folk var imod, så siger at jeg har læst din mm -hmm. bog. Også hvis det ikke var rigtigt, og det er ikke, ikke særligt. Sidste uh, Parnas program, jeg deltog i, der handlede det om, pludselig, jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ind på det, men Vild med Dans. Ja. Og vores spørgsmål så var, vil du sige ja til det? Og så sagde jeg med det samme nej, og jeg har sagt nej. Yeah. Og det er fordi, altså... Det, jeg har aldrig tilstræbt at blive kendt for at være kendt. Nej. Og jeg anerkender, at det er der nogle mennesker, som har som deres métier og deres liv og deres indgang til alt muligt andet. Men sådan har det jo ikke været for mig. Og så skal man jo ikke. Men det er super interessant det. faktisk, det der. Mm. Fordi, og vi kommer jo ind på fordi arrogancer og hårdmod og, og sådan nogle ja. ting. Der, der, det, er jo, det er jo alt sammen i det. Det er svært for mig at sige, at, jeg, at det, jeg laver, det, er, det, det kan man jo blive mere eller mindre kendt af. Nu er jeg jo ikke særlig kendt i forhold til dig. Men for andre vil jeg være, altså for ham, der kommer sat telt op til min 50-års fødselsdag, hvis han hører det her, så han er, han er formand for den danske olsenbanden -klub, ja. Og jeg har helt tilfældigvis været med i to Olsenbanden-tegnefilm. Ja. Og der skulle jeg engang skrive under på den der plakat og han var jo meget starstruck, og sagde det også. Ja, ja, ja. Og jeg bliver super pinlig berørt. Ja, og ikke ja, på hans vegne, nej. men på min egen. Sådan, hvad skal jeg så? Altså, mm -hmm. det, det er super specielt. Det er faktisk noget, det jeg ikke... Altså, det, hvis jeg går på gaden, og nogen kommer over, du ved, og... Jeg siger jo selvfølgelig hej og dag og alt muligt ja. andet, og de siger nej og i og, du ved. og det, har, det, har, det har jeg altså godt nok, det har det stadigvæk tungt med. Jeg lader ja. jo som ingenting, altså jeg siger pænt, goddag og alt muligt andet. Ja. Men det er faktisk derfor, jeg rigtig godt kan lide at være øh, i nogle andre lande, fordi det, der, der er jeg fri af det. Ja. For det har også bare noget i sig, ja. som er, er, man skal ikke tænke over det hele tiden, men det er uundgåeligt at tænke over det, når folk bliver opsøger i en. Ja. Sådan ja. er det. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvem ja. du er. Altså, du har været direktør for Tryk ja. i mange år. Mm. Til fra 2000 og... Altså, jeg startede Tryk i 87. Ja. Og så var jeg en del af koncernledelsen siden 98. Ja. Og stoppede i... I 2011? Ja. Hvor du havde været CEO i ret mange år. Ja, ja. 8 år. Og så har du jo med i... Altså, jeg kan ikke læse op, men du er, sidder i rigtig mange bestyrelser og har gjort det i mm. mange år. Og så laver du også frivilligt arbejde, det bliver yeah. mærke i, for eventyrteateret for eksempel. Øh, Plan Børnefond. Ja, mm. og det er jo rigtig spændende også, synes jeg. Altså, så du laver mange ting mm. og har også skrevet bøger. Mm. Og altså, faktisk er vi med i noget sammen, der hedder Korridoren, som jeg ja, helt så. Ja, det er rigtigt. Så. Ja. Øh, der er han nemlig også med. Ah, det var ham... ret sjovt. Ja, det var ret sjovt. Ja. Og det er også nogle år siden. Mm. Men, øh, men ham, der interviewer dig, han hedder Anders Skotlander. Mm. Og han lavede det sammen med min fætter Christian Jørgensen. De havde et produktionsselskab, mm. der hedder Oscar Film. Sådan det. producerede det. Så det har vi jo ikke lavet sammen, men mm. vi var begge to med. jo tæt på. Ja. Skal vi gå i gang? Yes Nå. Ja, det her det har altså været is. Det, det har er stadigvæk is. lidt is. Den blev rørt i min ismaskine i dag. Og du var den, jeg lavet da jeg min, der skete uheld, og jeg brændte en chokolade på at købe nu. Det er 100% fløde. Ja, okay. Så er det en plade med daim. Øh, daim i, nej. Daim med øh, mabu. Daim. Smeltet ned i. Og ja. æg og noget. Det er altså ekstravagant. Men den er altså super lækker. Den er helt cremet nu også. Lige om lidt er det fløde, og det er også vulgært. Måske bare rigtigt. Ja, det er meget vulgært, det her. Det smager sindssygt Men det er jo det serien vi starter med Det er det du siger Det skulle have være slutningen Men altså jeg har også Hvis man vender sin måltider på hovedet Så bliver man mere kreativ Men på sin vis er det også meget godt Fordi nu tror jeg godt jeg kan spise det her op Det havde jeg ikke kunne Men det er også vildt det er lavet på fløden Jo jo altså, det smager virkelig godt Du er dygtig til at lave mad Kim Det vidste jeg godt Men hvad gør du så Fløde ned i ismaskinen, og så knuser du dig med, eller hvad? Nej, man, øh, jeg pisker en snaps. Mm. Det vil sige, jeg tager to æg, man lige pisker uh, ja. et par minutter, og så fylder du halvanden dl sukker i, tror jeg det Så mm. pisker du sammen til en fed æggesnaps, så hælder du fløden i. Mm. Så har du betalt sit ismaskinen. Så kan ja. du putte vanilje eller vand, du vil putte ja. i smag. Og så har jeg bare smeltet, jeg smeltet en plade på gryden og brændte den på. Så smeltede jeg en plade mere i mikroven, som ikke brændte på. Og så hælder jeg det, og så, i, og, så og så en time røde. i ismaskinen. Og den var altså Ej, helt er, helt, er, helt er, lækker og jeg var måtte køre op til, jeg bor ved siden af noget Uganda-is, og få købt sådan en uh, termoboks, fordi jeg tænkte, fuck, hvordan, nå, og ja. her der er der ingen fryser, og ja. fyrer det der i, så kan det jo holde sig, men den var ikke stivfrosten så. Ej, jeg frossen, bliver stresset så. på dine ja. vej. Ja. Nå, men det, det er, her, det er, er også sted. den eneste ting. Så den, den eneste ting, der stresser mig, det var, vi lige skulle nå den her. Det er virkelig godt. Jeg tror også, det er godt at starte med det. er virkelig med, fordi, godt. Og få mig lige lidt sukker, ikke? Mhm. Stine, nu går vi i gang. <laughs> Men den allerførste dødsøn, dagens mm -hmm. første dødsøn, og det er altså Hormud, som, øh, som også ikke kan være afgangset. Og jeg tænker, nu har du lavet så meget, at du må også støde ind i mange mennesker. Altså, nu skal jeg jo ikke lægge ordene i din mund, men, men altså, hvordan har du det med Hormud? Jeg har det rigtig skidt med hormod, ja. øh, men jeg skal da også være hudløs ærlig og sige, det er faktisk også noget, jeg kæmper lidt med, fordi der sker jo meget nemt det. Jeg er 62, mm. det og jeg har lavet... Sige. Tak, det var utroligt pænt sagt. Men jeg har lavet rigtig, rigtig mange ting i mit liv, ja. og jeg har været et nysgerrigt menneske, så jeg har læst, og jeg har undersøgt, og jeg har... Ja, og været heldig at være sammen med nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, som også vidste og ved en hel masse. Og så kan jeg godt nogle gange komme i situationer, hvor jeg i en debat, eller du ved, også med nogle af mine venner, øh, bliver sådan lidt, du ved, ja. kan de dog for helvede ikke forstå det? Det ja. eller andet. Ja. Fordi jeg har forstået det for mm -hmm. mange år siden, og har, du ved, læst om der arbejdet det så. med det. Og, så, og ja. så bliver jeg sådan lidt, og det er jo homo. Ja, ja, Og, og, og, og afgangs og, altså, ja, ja. og jeg bliver jo sindssygt irriteret på mig selv For er der en ting jeg ikke bryder mig om Så er det det mm. Og jeg vil jo ikke være sådan Men det fortæller jo også bare noget om At selvom vi er bevidste omkring det mm. Så er det jo en følelse Det er jo noget der opstår ikke? Det er jo en, det er jo en øh, okay, I hvert fald i den her situation Kan det være en, en kæmpe frustration Men, men, men jeg arbejder med det og jeg vil ikke have, at det skal være sådan, og jeg, du ved, men ja, det er men, da meget svært. jeg tror, der er jo nogen, de hopper jo over, altså, ja. og lægger ikke mærke til hov, nu er jeg selv afgandt, fordi eller synes jeg be måske, eller bedre vidende. Ja, ja, eller altså, synes fordi, måske netop, altså det, det er i hvert fald, det hvor jeg står fuldstændig af uh -huh. på folk, hvis det er sådan en, <laughs> du ved, Nå, var det næsten synd for dig, du ikke har forstået ja, altså, ja. Fordi så er det jo en attitude. Ja, ja, Så er det ikke en følelse, du bliver grebet af, så er det er en attitude, du har. Ja. At, at du bedre end nogle andre. Mm. Og det kan jeg heller ikke lide. Altså, man glider man, man, man af på det mm. meget hurtigt, synes jeg. Mm. Øh. Og det, det er lidt ubehageligt også, fordi det er jo også noget med at sætte sig op på en piedestal og, og kigge ned på folk. Præcis. Føles det som. Ja. Øh. Og det kan få andre til at føle sig uintelligent ja. og mindre kloge. Men det er jo et styreværktøj. Ja, ja. Hvis, okay. du, hvis, hvis du, du ved det. Yes. Altså, men hvis du ikke ved det, så er det ikke radio. Nej. Når altså, den der bruger det, altså nogen bruger jo afgangsen ja. til ligesom at få ret, ja. eller at bestemme, eller hvad det nu måtte være, jo. Sådan en lille du, herregud, ikke? Jo. Altså, du har jo alligevel ikke forstand på det her. Og, og, og så er der jo nogen, der bøjer af på det, der er også nogen, der bliver vredet over det, ja. heldigvis, ikke? Jo, men der er jo også mm. nogle gange det der med, at man som børn oplever, at nogle voksne kan mm. være arrogante, og mm. man synes, at de voksne, de er bedre vidende, og ja. det, er jo, det er jo vel også det. Jamen altså, jeg har ikke mere til hårdmod og arrogance. Men jeg er enormt enig i, i det du siger, og jeg synes det er en det er, det, er bare, det, er, altså, det er en god forklaring på at nogle af os vi, vi ved det og andre, de ved det ikke, og det er forfærd. Altså, når ja. når når når og alle har i sig. Ja, lige præcis. Ja. Det har man på godt og mm. ondt. Og det har man jo. Ja. Ja, og så, så kan man arbejde en, de med, det, med det og det ændrer sig også heldigvis yes. igennem livet, ja. Ja. Nu kommer der drinks. Ja. Programchefen er på arbejde. Ja, men det er fordi, nu skal jeg skal også godt styre teknikken, men nu skal ja, ja. vi uh, have vores velkomsttrænk. Og det er også der selv, der skal flippe det her program, eller hvad? Ja, <laughs> det gør jeg så <laughs> Man skal det hele. Nu skal vi have noget. Mm. Ikke, er nu. Du er en seriøs person. Men du har selv sat dig i situationen. Jeg er super glad for det. Det er fint, det er fint. Ja, ja det det godt. Det, ser, ja, det, er, det, er, det er en ud glas jo, ja. der. De minder mig om noget op fra øh, det er min farmor. Ja, eller det er, det er, det er også mm. noget, men jeg synes det var sjovt at købe et eller en cocktailglas. Høj op, det dufter. Det er oh, det øh, dufter wow. Godt. Hvad det er, en... Det, en lime daiquiri. Yeah. Så det er øh, rom. Og så er friskpresset limefrugt der fra i dag. Ej, hvad og så har jeg lavet en øh, sukkersirup sukker Ja. Og så chokeret med is. Skå. Jeg har aldrig smagt det, men det smagte lækkert ud. smager godt. Ui. Oh. Ajw, den er godt. Ugh. Er du Det er ikke sådan, at man drikker lyden Nej, man kan nyde den. Ja. Den er sur. Ej! Nej, den er lækker. Den er, er syret. Jeg har godt, godt lavet børneudgave om at hente lidt mere sukkersirup Ja. Ej nej, det er fint Det er fordi det er frisk lime, Jonas ja. Så smager de Ja, men det er også frækt med, med lime ja. Er det sådan en, en, du har købt, eller har du selv Jeg har presset Ja, det ser du faktisk ja, Det ja. er godt Og den er også sund jo Ja, den er ja, faktisk sund Masser af masse CV-tamin ja. mm. det er godt for tarmen mm. Yes oh. mm. Tarmen er meget vigtigt, oh. vi tror I know, trust me <laughs> det er godt, når du gennem ja. den syrlig? Ja, ej, det er godt det når der... du er bare Jeg har noget, der den få den anden retning senere Så det er fint det er perfekt, det er en god overgang. det synes jeg er god. Ja. Det kører godt for dig indtil videre. Ja. Og både med Nu har vi fået sødt, og nu Sy syrligt sødt. Så mangler du stærkt og salt, ja. Og, ja. og umami, er det den sidste? Ja, ja eller det er en blanding, ikke? Det er alt det mad, jeg har lavet, det er umami. Det er der, ja, ja, det tror jeg også. Mm. Men det passer meget godt, fordi så synes jeg vi skal gå videre til grådighed. Greed. Yes. Wall Street. Giv mig pengene. Ja. Jeg skal have flere. Jeg har ikke fået nok. Ja. Du har jo haft nogle jobs, hvor du altså, har haft tilgang til noget økonomi. I den grad. Men det er virkelig et af de områder, hvor jeg kan sige, når det kommer til penge, ja. så er jeg faktisk ikke grød. Nej. Altså, og det kan, jeg, det kan jeg næsten dokumentere. Ja. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg ikke har tjent mange penge, for det har jeg. Ja. Øh, og jeg har også tjent så mange, så jeg kan leve af dem, om jeg så må sige. At du, at du ikke behøver ligesom at tænke, åh. Ja. Ja. ja, og det er jo en enorm frihed og en enorm ja, det må tryghed, det være. Og det er heller ikke kommet gratis, så jeg kan holde en lang sang om det. Ja. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at det var aldrig det, var aldrig det at tjene mange penge, der drev mig. Nej. Øh, og i virkeligheden vil jeg sige til alle kvinder, der lytter med, lidt for lidt i starten, Ja. Fordi jeg var sgu ikke god nok til at sige Prøv at jeg skal have du ved, mere. Bedre, ja, ja. mere i kassen ikke? Jo. Øh, Det blev jeg nok lige lidt bedre til til sidst Men, men altså min efterfølger øh, Gang det med to ja. I løbet af de okay. første to år Så vi kan jo skrue det hele op ikke? Og, ja. og respekt for det Men det var bare aldrig det der drev mig Aldrig Nej, Nej. Men det er, vildt. Og det er jo en helt anden, det er jo en anden historie, kan ja. man sige. Altså, men jeg kan være grådig fordi... på andre ting. Ja. Jeg er sindssygt grået på oplevelser. Ja. Og det vil nogen også sige, at roligt nu, Altså, puha, ikke? Men altså, eventyr, du oplevelser. Kan for nok. Jeg kan ikke få nok. Og men, så kan jeg jo godt nogle gange alligevel blive lidt mæt af det. Ikke? Men, men, men det er jo også det, er jo det, der er godt, når man får mæthedsfølelsen, mm -hmm. og så skal hjem og slappe af og sådan noget. Mm -hmm. Der er jo nogen, der kan blive ved. Men jeg synes heller ikke, at altså, den form for grådighed, en oplevelse for sin egen skyld, den synes jeg ikke er særlig negativ egentlig. Fordi man forbinder jo grådighed tit med noget, noget negativt. Ja. Men tror du ikke, altså hvad med, for, hvad med i forhold til andre mennesker, der er grådige? Altså, Vi kan slet ikke have det. Nej. Jeg, jeg kan jeg har, ikke, jeg har ikke ret meget respekt for det, det må Nej. jeg bare sige. Nej. Altså, og, og, altså for eksempel sådan, når du hører sådan noget om folk, som køber et hus, og så ligger der på grunden foran et træ, som tager deres udsigt. Ja, du du bare tage sådan et eksempel som det, ikke? Du jo. kan næsten se dem for dig med deres vin på terrassen. Ja. Og så går de ud og knalder et søm i, så træet dør. Eller fælder det. i ja, ja. stedet at med en motorsav. Ja. Altså, det kan, jeg, det kan næsten føre til desperation indeni i mig, at ja. nogle mennesker kan finde på det. Ja. Jeg fatter det simpelthen ikke. Hvad fanden er du, du billeder dig ind? Ja. og det er grød på naturens vegne lige ja. det der, ikke? Altså. Og alt muligt. Folkeligt. Grådighed er også det der med, at man vil have noget, og hvornår er nok nok, og ja. sådan noget. Ikke? Altså, jeg samler jo på ting. Og i forhold til mig selv, der må jeg sige, der er det jo en form for grådighed, og det er sådan lidt... Det skal man jo ikke... Fordi jeg ved ikke, hvornår jeg får nok. Nogle gange, så, så bliver man mættet. Det er jo det samme som oplevelser. Mm. Fordi jeg får oplevelser ud af ting. Altså ja. jeg samler på film, memorabilia hedder det. Ja. Lysvær, øh, våben og politisk gældte og sådan noget fra film, og det jeg det, ligesom, det, giver mig en anden, øh, det giver mig en tryghed af en eller anden grund. Er det og jeg, ligesom, det søde. Ja, jamen, jeg er ikke normal. Jamen, altså, det, det, skal man, det er der ikke nogen det, mennesker der er. Nej, min kone er mere normal i hvert fald. Mm. Lyssværd. Ja, det er fra Star Wars. Nej, for det fra Lightsabers. På dansk hedder det, det, det lyssværd. Ja. Ja. Men det ved du godt hvad det er, ikke? Altså, jeg ved godt hvad lyssværd er. Ja. Men, men jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har med det. <laughs> nej, det er rigtigt. Ja? Nej, men de findes ikke i virkeligheden. No. Så, så det er jo noget, der ligner så no. Det Eller det hilt, som det hedder håndtagende, ja. det ligner. Øh, det er det rigtige for filmen. Og så er der jo et, et blad på, kan man sige. Ja. Et lysvær, det er jo ligesom en slags laser, der kommer ud og stopper et sted, ah. kan man slet ikke lave. Det og, ikke, og, det, og det findes i virkeligheden ikke. Det er kun noget, du kan se på film. eller hvad? Ja, på film er det lavet sådan, så det ser ja. rigtig fint ud. Men det er jo i virkeligheden lidt syret, ikke? Fordi det er jo den der verden, vi kigger ind i med, ja. med kunstig intelligens. Hvor lige pludselig så er det ikke kun lysvandet, så, så skulle også dig. Ja, ja, lige præcis. Altså, det kan vi tale længe om. Men det, jeg synes, der er mest syget ved alt det her, det er, hvis vi nu går 30 år tilbage, der var jeg 32. Nogen dengang havde sagt så meget, skulle du høre bare, når du bliver 60. Så går du rundt med din telefon hele tiden. Du glor på den hele tiden. Det gør alle mennesker. I holder måske også op med at tale rigtig meget sammen. Og hvis der er noget, du ikke ved, så går du bare ind på noget, der hedder Google. Så vi har været døde af grin. Ja. Så jeg sagde, hold holdt dog op med at sige sådan noget plader. Mm -hmm. Google er jo også en slags kunstig intelligens for yeah. første skulle vi gå rundt og huske på kongerækker og fandenhånds pumpestok. <coughs> nu googler vi det bare ja Google Maps, Google altså Maps i forhold til i gamle dage ja. man kørte rundt med bare over København ja, ja. og en bog altså. en bog og du ja. ved, vi er rent rundt med kort og alle ja. altså, ja. så jeg er også lidt urolig ved det men jeg er også nødt til at sige til mig selv at vi kommer til at mestre det mm -hmm. okay? altså jo, vi mestrer jo Google ja, ja. så vi, vi bliver nødt til at tro på at vi kan mestre det ja men jeg ved ikke, om den, den unge generation... Altså, for de bruger jo også Google og YouTube, og mm. man, man finder ud af det, men der er jo masser af ting, der ikke er rigtige. Ja, det er det, de skal lære. Det er det, man skal lære at sortere ja, i, at, at det, alt der ikke rigtigt, hvad der står mm. øh, i Google. Og ligegyldigt, om du går på Wikipedia, er det ikke ja, sikkert, ja, ja, ja. det er rigtigt, det, der Ej. står der. Ej. Jeg har været inde og se, hvad der står om dig derinde. Mm. Men det var meget fint. Det var faktisk okay. Ja. Men ved du, hvad der er lidt uhyggeligt? Jeg gik ind på chat, GBT eller hvad den hedder øh, Det var en af mine 2,4 <laughs> ja. Nå, det var der en af mine venner der gjorde der Skrev Stine Bosse, hvem er Stine Bosse Og så viste han mig det ja. Og 70% procent var rigtigt 30% var noget rene vrøvl Det er mærkeligt. Det. Og der tænker jeg Hvad nu hvis det rene vrøvl havde været forfærdeligt ja, ja. Hvis der stod du ved, et eller andet om, der, er så, masser af fejl. Ja. der er masser af fejl Men hvordan får vi det væk det, det er der det ikke nogen, der har ikke, fortalt mig, hvordan altså, frygte man det... det væk, hvis det var forkert. Det kan du på Wikipedia. Ja, ja, der kan man gå ind og rette det fjerne. Ja. Men det er jo så stort, og hvis der er nogen, der sammenfører fakta hele tiden, mm -hmm. maskiner, der sammenfører fakta, som ikke er rigtig fakta, ja. så er det jo totalt umuligt at få styr på. Det ender med, at vi ikke er så. dem, vi er. Fuldstændig. Og ser 30 år <laughs> yngre ud, når vi tager et billede af os selv. Fordi ja. sådan vil vi gerne se ud. Præcis. Ej, det er også vildt. ja. Der står her, Stine Bosse er en kendt dansk, mm. det bliver ved nu. Tryk Vest, der hedder det. Mm. Du var koncernchef. Skal jeg læse det hele op? Chat GBT. Det er først, når vi kommer ned til, at jeg har i Carlsbergs bestyrelse og sådan noget, der bliver det sjovt, for ja. det har jeg altså aldrig. Det er virkelig sjovt. Ja. Nå, den laver, det, det er jo også forskelligt, hvad den vil skrive. Det står der ikke i den her. Nej, men, nogle men gange, det er nemlig, så er der sket et eller andet. så kan det være, at der ja. er et eller andet. Det er virkelig sjovt. <tryk> øhm, den er mega lang, min som er min sidste opdatering i september 2021, er der ingen specifik person ved navn Jonas Schmidt, der er kendt oh i en bred offentlig sammenhæng. Og der er du Ej, er jo, der er du, Stine Bosse, i meget i bred offentlig <laughs> <Meget> bred. <laughs> sammenhæng, eller på det internationale plan heller. Det er muligt, at en Jonas Schmidt kan være en privat person eller en mindre kendt person i specifikke lokale eller faglige sammenhæng. Mm. Hvis du har en specifik Jonas Schmidt i tankerne, vil det være nyttigt med yderligere oplysninger eller kontekst for at præcisere, hvem du tænker på. Alternativt kan det også være, at personen er blevet kendt efter 2021, og derfor vil jeg ikke have nogen oplysninger om ham. Jeg synes, vi skal gå videre nu. Nu, altså nu tager jeg resten af den her drink. Den næste den er, den er altid lidt svær, synes jeg. Det er utugt. Utugt, ja skrøstrej lidelighed ja. så ved jeg ikke, så kan vi jo selv vælge hvorfor den svær det er fordi det er, jeg synes, det er, er så svært at, ja, ja. at snakke om seksualitet ja, det, det er de den lille med. dreng på syv år der nogle gange tager du heller meget Nu skal vi selv være Men det ser ja, ud til at det er jeg. en god hvidvin <laughs> ja det det er da udmærket det passer måske meget godt at vi lige uh, skoler på den inden vi går i gang med. og det er jo en uh, chablis som jeg købte ned i, jeg gik ind og spurgte ned i, hvad hedder de, oh, det dog, dog, hvad hedder de, Nå Hvor jeg ja. gik ned og handlede læ læ lækre ting indtil i dag, og, og gik ind til hvind, fordi den her, den skal matches til næste ret, så skal man lige jo gemme, bare ligesom man kan smage sammen. Det er godt. Og så sagde han den her, hvis du vil give det for, den den koster, så sagde jeg, Simon Andersen betaler, så vi skal have den plask. Ja. Så jeg håber, den er rigtig god. Jeg kender den ikke mere, kender jeg ikke til den. Det den smager? er fantastisk. Ja, den kostede, den, den, den kostede. kostede, jeg kunne have fået en 3- Hold da, det er min egen det er smag. Meget, det er næsten indigtigt, når man drikker sådan en. Jo. Den er også smuk. Ej, den den ikke bare godt. smager godt, den er Ej. også pæn. Den er god. Mm. Mm. Det er altså en chablis. Du skal sige, hvad den hedder jo. Når skal jeg um, sige det. Chablis, uh, uh, appellation Chablis, controlé, uh, Burgundy, når no, no, det er så på engelsk, Burgundy white wine, så hedder <laughs> er den det. Mi en butin pas, je pour uh, Jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg kan ikke fransk, Nej. men altså, der står ikke mere på. Nej. Og så er det Product of France for 2022. Ja, den er fra Frankrig. Mm. Det er jo sjovt nok en chabli. Ja. Men den er virkelig god. Nå, men ingen har råd til at købe den, så Nej, kun også. nøder vi den. Ja. God. God. Så sidder vi der, og så går vi ned og banker et søvn i et træ. <laughs> <laughs> Ej, hvor dumt. Nå, liderlighed. Ja. Ja. Ja. Altså, det, øh, det synes jeg altid er lidt svært at tale om. Det er det er ikke svært at snakke mm. om, fordi det er, hvordan man skal, at man skal opføre sig mm. ordentligt. Mm. Øh, og det er jo, men det er jo meget personligt at ja. tale om sidespring ja. og, øh, og hvad, der, hvad man styrer sig af mm. og sådan noget. Men jeg kan sige til dig, og, og derfor synes jeg faktisk, at det er et rigtig fint emne, ja. det er for mig, øh, og jeg tror rigtig mange kvinder, meget befriende, at kvinder kan tale om liderlighed i dag. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, mænd har jo altid øh, været lidelige <laughs> Ja, ja, ja lider, og, og på sådan en rigtig... Ja, øh... Til høremåde, ja, ja, ja. du ved ikke. Og, og, og kunne tale med hinanden om det, du ved ikke. Og øh, gæft, jeg fik en ordentlig stådrej. Altså, du ved, den der terminologi... Ja, og var hvor ligesom, det kun er mænd, der gør Hvor det. det kun er mænd. Ja. Og det må mændene gerne, for min skyld. Det må de selv styre. Ja. Men jeg synes, det er fedt, at kvinder også nu har lov til ja. at have lyst. Ja. Det er jo dybest set det, der Altså Altså have ja. lyst til en eller anden form for seksuel øh, whatever. Ja. Det synes jeg er, er super, og det synes jeg, vi skal holde fast i, at det er også en del af et kvindeunivers, øh, fordi det er der noget i. Ja, 100 procent. Men taler kvinder så også om det sammen på samme måde som mænd, eller når man får en glæde ud af ligesom at dele. Nej. Nej. Mere tror jeg, og de yngre generationer af kvinder. Det kan jeg jo høre. Ja, ja. altså, Luk op for radioen, så, imellem, så er jeg lidt sådan, okay, den tager vi lige igen på P1. Ikke? Jo. Men, men jeg synes, det er fedt. Ja, ja. Og, jeg, og jeg kan nok ikke selv måske komme til at gøre det lige så meget, øh, og lige så åbent, og, og, og jeg har ikke ordene for det, men jeg synes, det er enormt dejligt, at kvinder kan i dag. Ja, det kan Unge jeg godt kvinder. forstå. Og jeg tilstræber prøver lidt med nogle af mine veninder, øh, hvis de er med på den, at sige vi bliver der også nødt til at kunne tale om de her ting. Også selvom vi øh, har noget en alder, hvor det måske ikke er det første, man tænker på, når man står om morgenen. Det er det altså for når man er ung kvinde. var det for mig, ja. det måske ikke det første, jeg tænker på, men det var en stor del af mit liv. Ja. Og det bliver altså på en eller anden måde lidt mindre, synes jeg, når man bliver ældre, men, men det forsvinder ikke, og heldigvis for det. Men jeg synes, det er rigtig, altså super interessant, det der med, fordi nu ser man det jo mere, der bliver også skrevet bøger der, af kvinder, der ytrer ja. sig om deres seksualitet. Nemlig. Det sker overalt nu. Præcis. Ja? Og det er bare sjovt, fordi det har mænd jo øh, egentlig ikke brug for. Mm. <laughs> og det er det, det, der er sindssygt sjovt, fordi det sker så meget nu. Ja. Men, men skal, hvis de skal lave noget med så er det, en, så er det en billedbog ja. Med, ja. med mørke, solbrune piger mm. smurt ind i kokosolie, der, mm. der glinser. Mm. Øh, og noget. Men, men, men i, i med, der bliver det noget med at fortælle om det, mm. hvad det er, der sker. Og, og hvis det er billeder, så er det eksotiske frugter, der ligner mm. vagina og sådan noget. Nu nævner jeg ikke navn men der er jo nogen. Jeg har bare set, set det mere og mere, og det er bare super interessant, fordi for mænd tror jeg bare, det er det, altså det, det, det seksuelle meget. Det der med, at vi bliver sådan nærmest ophisset af at høre hinanden fortælle, om hvad gjorde du så? Og, altså, og det, men det der, tror vi jeg ikke... så altså også, kvinden. Ja, bliver... men det er det, jeg mener. Det synes jeg er det super jeg interessant. Jeg skulle... ja. og, og, jamen, ved det jeg håber synes, jeg da. Det håber jeg også, for altså, ellers holder vi jo op med at forplante os. Ja. Fordi jeg det... er jo helt med på den der med, at, at altså, du ved, vi skal selvfølgelig sige ja, og det skal både manden og kvinden ja. hele vejen. Ja. Der er no way back det. Øh, men der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, og jeg tror, at de unge mænd bliver super dygtige til det, og navigere i det. Også fordi kvinderne bliver tydeligere. Ja, for det altså, er de hvis, også nødt til at være. Det er de også nødt til at være. Ja. Først får han jo ikke en chance Nej. for at finde ud af det. Så kvinden bliver mere tydelig i, hvad hun vil, og hvor langt hun vil, og, og så videre. Og det bliver også okay, og det kan jeg høre også unge mænd også tale med hinanden om, hvordan stopper jeg? Mm -hmm. Hvordan styrer jeg Hvis jeg er når blevet jeg er tænt, Og jeg, Når jeg er tændt okay. ja. øh, ja, Det bliver man også tæ... nødt til at tale om ja. Også fordi man kan jo se At, at, den, at unge piger klæder sig Mega meget seksuelt Der er top crop og bare maver og Altså mm -hmm. vi, se min krop ikke? Mm -hmm. og, og derfor så bliver det, det Er det jo blevet mega vigtigt At få få samtalen i gang. Ja. Altså fordi, hvordan navigerer man i det? Ja. Også hvis man er ung, fordi at jeg tror, at seksualiteten er den samme. det kan jo ikke ændre sig på så kort tid. Altså, mm -hmm. jeg tror, ja, lysten er den, lysten er, ja. er den samme, ja. det er det, jeg vil sige. Det tror jeg, du men jeg er også enormt bange for at sige noget, der, der, der, der kan støde nogen. Ja. Altså, det var ikke så før i tiden, men, men nu taler vi jo om det. Det er også fordi, hvis man laver satire eller laver sjov med det, så ender man lynhurtigt et sted, hvor man ikke kan være. Mm -hmm. altså. Men det er jo super interessant og mega væsentligt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg synes faktisk, det er... Og der er også noget befriende i det. Altså, øh, Jeg tror, der, der har jeg sådan lige brug for at, at sende en kærlig tanke til min mor, fordi hun var meget usædvanlig, hvad det her angår. Hun lærte mig. Altså, det lærte vi skulle ikke i skolen mm -hmm. Hun lærte mig, at det starter med At du tilfredsstiller dig selv, for du finder ud af din egen seksualitet Ellers så kan du glemme, at du nogensinde Får noget ud af det, og det skal du have ja. Fordi det er faktisk altså, Så det er det. jo faktisk lidt sådan en, noget man hører Mænd gøre nogle Ja, gange. så hun var altså. sgu rimelig hardcore med de der ting ja. øh, Og det kan jeg jo se i dag Hold kæft, det har været på det første forud For hendes tid øh, Og for det andet satte det jo også mig i en anden rille Men det er en meget specielt sted ja. altså, Og godt Sige, nej, nej, nej. Nu får vi mader. Hvor er det lækkert. Yes, fordi jeg fik at vide, at vi havde ikke i køkkenen så jeg kunne ikke lave varme ting. Så jeg har sådan tænkt, hvad gør jeg koldt. Så jeg har været nede og købe øh, et kilo frisk øh, jomfruhummer. Og mm. så har jeg smørstegt øh, halerne i noget hvidløg, salt og peber. Ej, og rørt en dressing fint, ud af noget super. god mayo, noget fuldfedt creme fraise. Og mm. en lille smule sindibet noget, noget øh, røget paprika. Og... Det purløg og salt og feber, sikkert. Og så godt. lidt eddike, lidt syrlig Og så er det en, en orange. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men en tomat fra min øh, vores drivhus, som lige skal give et knæk på toppen. Og som, øh, ja, som der også øh, som I møder senere igen. Altså det her er eventyrligt godt. Ja, og det... Og du må jo simpelthen altså lave opskriften... Og så har jeg... Så har jeg, Nå, jeg så det her brød noget, jeg købte nede i Torvehallen også, som jeg, kan huske det, men, som jeg har stegt... Stik... Stegt det i noget smør? Nej, jeg har stegt det i... Hvad hedder det? Hvad hedder nu den der sindssyge svamp, der koster en milliard? Hvad hedder den? Trøffelolie? Trøffel? Ja, trøffel, trøffelolieolie. Trøffel. Mm -hmm. med trøffelsmag. Så... Jamen, det er virkelig godt. Det her, det er jo nærmest umarhami, fordi der er så mange mm. nuancer i. Yes, men det er godt. Jeg søger der. Lækkert. Og det er sjovt med den der trøffel der, fordi det kunne jeg ikke smage men nu. Nu da du sagde det, kan jeg mm -hmm. godt. Den ligger bagved. Ja. Og så kan jeg jo se, om den passer sammen med hvidvind. Det ved jeg ja. ikke. Skål. Skål. Det lovede han. Ja. Skål. Skål, Kip. Okay. Åh, <laughs> mm. oh, det passer. Ja, det Super. nej det er godt. Ja. Ja, man må gerne spise op i. Ja, ja. Men vi kan også bare gå videre. Har, har du noget en serviet? Jeg løber og skaffer. Ja. <laughs> nu skal vi altså snakke om øh, misundelse. Ja. Og det er mega interessant, synes jeg, fordi det er alle, men der er mange, der ikke vil indrømme, at de er det. Ja. Synes jeg. Men man har næsten, alle har næsten været det på et tidspunkt i deres liv. Mm -hmm. Og nogle gange også meget. Mm -hmm. Og det er sådan en... Jalousi er ikke med på den her liste, og, og det er noget andet, ja. men det er nogle de to, det minder bare, men det er sådan ja. sygelige, de ligger tæt. ubrugelige, ubrugelig. der er ikke meget, man kan bruge Ej. i, hvis man er det rigtigt. Mm. Øhm. Er det ikke rigtigt? Jo, <coughs> nu jeg er jeg helt enig. Misundelse er en utrolig og gjort også meget destruktiv følelse. Ja, for det kan godt være, at du siger noget klogt nu. Det kunne godt være. Ja. Jeg synes, jeg har selv erfaringer med, fordi alle bliver Ja. Hvis man bliver misundelig, så tror jeg for det første, at det der med at kigge sig i spejlet og sige, åh, oh, åh, oh. mm. det er ja, også sgu ikke pænt, den der. Nej. Vær ærlig over for sig selv og så sige, at det der var sgu misundelse. Ja. Det er den ene ting. Og den anden ting det er, hvis man kan bruge det som en drivkraft... Mm -hmm. Hvis du kan bruge det som en, der engang kom hen til mig øh, efter et, et, et oplæg af at holdt et foredrag, og så siger hun: Hold kæft, hvor har du bare? Og du ved, Jeg bliver helt misundelig. Mm -hmm. Så siger jeg: ja, Det er jo selvfølgelig ikke så godt. Og så siger hun: Og ved du hvad? Hun var, tror, hun var sygeplejerske faktisk, eller øh, skolelærer, eller noget af den stil. Så siger hun, Jeg altid gerne ville være ingeniør. Ja. Og det blev jeg ikke. Og du ved, så hun havde jo set den her karrieredame og så, videre, så, videre. så siger jeg til hende, jamen det kan du da stadigvæk blive. Mm. Det er der bare nogle valg, du skal hjem og gøre. Ja. Sig til din mand, at, at uh, I må holde op med at rejse på ferie hvert år. Du stopper med at arbejde, fordi nu vil du læse til ingeniør. Og så må I lege et værelse ud. Ja. Og så grinede hun, og jeg synes, det var jo helt vildt. Mm. Og så sagde jeg, hvis du gør det, så skriv til mig. så går hun jo ud af mit liv. Skrev hun til mig halvt år efter. Det har hun gjort. Kæft, hun startede ja. med at læse til ingeniør. Ja. Og det er det, jeg mener, hvis man, kan, hvis man kan bruge det til at sige, okay, det der det bliver jeg filmet med misundelig på. Mm. Kunne jeg gøre noget? Kunne jeg tage nogle andre ja. valg i mit liv, som bragte mig et andet sted hen? Ja. Så tror så jeg, så jeg faktisk, Så er det en drivkraft. Det ja. Så kan man bruge det til ja. noget. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ja. Øh, for, og det er det, det ene. Men, men det der med, at man er misundelig på en kollega, der har en rolle og ja. fået en rolle, man gerne vil have. Ja. Det, det kan det jo blive destruktivt. Det kender man jo for ja, din ja. branche, så man spænder ben for hinanden. Ja, ja lige præcis. Og, og, og går sur i det. Ja. Altså mister troen på sig selv. Ja. Og så, mist, så er man lige pludselig ikke dygtig. Jo. Nej, præcis. Fordi man fokuserer på nogle for for for forkerte ting. Mm. Men jeg tror, at det der med, at hvis man kan se nogle andre er noget et sted hen, så lad sig i stedet for inspirere af det. Mm. Altså, det kan man faktisk mm. godt. Man skal bare lige ud af grebet. Ja. Fordi det holder fast i en Det æder en jo det, en, og det, ja. her, det, det er ligesom om det holder mm -hmm. fast i en Og der kan man ikke Ej. Man kan ikke komme Ej. ud af det, men, og det for, altså, men det går over jo mm. På et tidspunkt mm. så slipper det der greb mm. Og så tænker man hvad var det Hvad var det jeg sad fast i ja. Og det er jo sindssygt mærkeligt altså, ja. øhm. Men hvis man, er, hvis man tør Også sige Okay Den der har opnået det og det og det faktisk dygtigere end mig. Så måske var der noget, jeg skulle ja. gå i gang med. Ikke? Jo. Det er jeg da også oplevet. Hvor jeg tænkte, okay, så må jeg skulle koldt ligesom starte et eller andet. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, det der. Jeg havde en rigtig god, han er, han er min rigtig gode ven i dag, æh, Troels Rasmussen, han var kommunikationsdirektør i Tryg. Ja. Og, og nogle gange, du ved, så havde jeg lidt den der følelse af, har kæft, da var vi heldige, ikke? Ja. Altså et eller andet, der var faldet nogle gode ting sammen, og det var blevet pis godt. Så siger han, ja, Stine, Ja, ja, det var måske også heldigt, men husk Man øver sig til held hey? ja, Jo, det kommer, ikke bare. Altså, det kommer ikke bare Det kommer ikke bare Du skal sag og med, du skal arbejde ja. meget og så, videre. og så er det ikke sikkert at det, Og det er jo det ulykkelige ved det Det er jo ja. ikke sikkert, det bærer frugt Nej. Det er samme, når folk ringer til mig og siger Hvordan får jeg job? Mm -hmm. Og så her i morges, jeg tog en samtale du ved, så, så, så, Han ville gerne, det var øvrigt en kommunikationsmand Han ville gerne noget videre bababab. Og så siger jeg Gør det og det og det Men du skal gøre det meget Ja, gør det meget. Du skal gøre ved. det måske tre gange om dagen. Send ansøgninger på den og den måde, med de og de vinkler. Mm -hmm. ikke? Og jeg var jo helt forpustet. Og jeg sagde, og jeg er ked af det. Men, men det, fordi så sagde han, at ah, man skal også være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så siger jeg, nej. Hvis du skal have et job, nej, så skal du fandme være aktiv blive ved, og, og blive ved, ved, Og blive ved, Og ikke give op. Og ikke give op. Og, og det, er så, det lyder sådan, at du må ikke give op. Det er sådan, folk tænker, nej, nej men det gør det heller ikke. Men, men når man ikke giver op, så betyder det også, at nogle gange tager noget mm. mange Mej år. lang tid, ja, præcis. Fordi man ikke giver op. Det er ikke bare en måned. Okay. Eller, Jamen jeg er blevet ved en mm. uge. Mm. Ja, ja, men, men så prøv at se om fem år, om, om du nåede nogen nogle vegne. Mm. Så kan man måske sige, okay, så skal jeg prøve noget andet. Ja. Men faktisk, hvis du stadigvæk vil, skal du så bare også blive ved. Og så måske lave noget andet for at kunne blive ved. Yes. Indtil den der ild, den er slukket helt. Men så tænder den jo nogle gange igen. Så kommer der en anden ind. Ja, lige præcis. Hvad er du nu slået op? Det er, fordi han er på ChatGPT. Ja, det er han. Programchefen. Det er, sige, at det er, fordi du tidligere har nævnt Rasmus Bjerg som en, du kunne være lidt besundelig på. Dårlig, jeg, har bare lige jeg, har, jeg har overhovedet ikke nævnt Rasmus Bjerg. Det er en, men det er en udsendt medarbejder her, her om bordet. Nå, jeg læste tidligere, hvis man ikke kan huske det, så kan man lige... Øh, hvad hedder det. Ja. Der ved mig, chat øh, GPT, siger jeg, at, øh, at jeg ikke er kendt. Rasmus Bjerg er en dansk skuespiller og komiker. Han er født den 28. juli 1976 i Odense. Bjerg har spillet en række forskellige roller i både film, tv-serier og på teater. Han er især kendt for sin evne til at portrættere forskellige karakterer og for sin komiske timing. Mm. Det er han tæft for. Jeg har arbejdet sammen med ham et par gange. Han er dygtig, han er dygtig. En, af, en af hans mest kendte roller Er som titelkarakteren i filmen John Mogensen Hvor han portrætterer den kendte danske sanger Og sangskriver John Mogensen Det var jo et fantastisk film Ja, men, men jamen, han er dygtig Rasmus. Og jeg, jeg, jeg er ikke mit i på Rasmus Bjerg Jeg synes han er rigtig dygtig Men jeg har været det lidt mm. ja. Det er også godt nok at indrømme Ja Men jeg synes han er dygtig Godt han så og du skal nok komme på chat en også. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. <laughs> Vi arbejder på det sammen. Tak, Kim.